Говард Філіпс Лавкрафт Холодне повітря. Ви б хотіли зрозуміти, чому я боюся протяг, я? Чому вже на порозі ледь прохолодної кімнати Моє тіло пронизується тремтінням? Чому відчуваю нудоту тільки но вечірньою прохолодою на схилі теплого осіннього дня? Про мене говорять що холод викликає в мені таку відразу, як в інших людей огидний сморід. Заперечувати не стану. Однак, перш ніж судити моє необ'єктивне ставлення до холоду, я розповім вам про найжахливішу історію в своєму житті. Ви помиляєтесь, вважаючи, що жах це завжди тьма, самотність і нестерпна тиша. Я пізнав страх, Серед білого дня, при яскравому світлі, в переповненому людьми банальному дешевому пансіоні, що знаходився в самому центрі великого шумного міста. Важко уявити, який я пережив кошмар, попри те, що біля мене жила хазяйка цих мебльованих кімнат і двоє сильних чоловіків. А сталося це весною 1923 року в Нью-Йорку. Тієї весни я ледь знайшов навіть паскудну, неприбуткову роботу в одному із нью-йоркських журналів. Будучи край обмеженим в коштах, я розпочав пошуки відносно чистої, хоч трохи пристойно омебльованої і не занадто дорогої кімнати. Та скоро з'ясувалось, що вибирати особливо немає із чого. Однак після довгих виснажливих пошуків я знайшов таки на 14-й західній вулиці будинок, що викликав огиду дещо менше, ніж ті, що були оглянуті мною раніше Це був великий чотириповерховий маєток, зведений з піщаннику років 60 тому Тобто приблизно всередині 40-х і оброблений мармуром та різьблений дерево Пенсіон, поза всяким сумнівом, знав і кращі часи Тепер вже лише оздоблення, що колись вважалося розкішю, а нині, вкрите плямами і брудними патьоками, нагадувало про давно минулі дні вишуканої пишноти. Стіни просторих кімнат з високими стелями були обклеєні шпалерами незграбного і абсолютно позбавленого смаку забарвлення і прикрашені наклеєними карнизами. Повітря було пронизане кухонним чадом і багаторічною гнітючою затхлістю, одвічною мешканкою будинків, що служили тимчасовим притулком небагатьом життям. Однак підлоги утримувались в чистоті, постільна білизна змінювалася доволі часто, а гарячу воду перекривали доволі рідко. Загалом я вирішив, що тут можна цілком стерпно проіснувати до тієї пори, поки випаде можливість жити по-людськи. Хазяйкою пансіону була сеньора Ереро, іспанка, жінка доволі неохайна, якщо не сказати ще гірше, та до того ж з неябидікою рослинністю на обличчі. Втім, вона не докучала мені ні плітками, ні докарами за те, що в моїй кімнаті на третьому поверсі з вікнами на вулицю допізнане гасне світло. Сусіди в більшості були теж іспанцями, публіка незаможна і без особливого світського виховання та освіти. Були людьми тихими і не товариськими, і вимагати від них більшого було б уже гріхом. Єдиною серйозною перешкодою моєму відокремленому існуванню був невпинний настирливий шум автомобілів які зранку до ночі проносилися по жвавій вулиці під моїми вікнами. Перша дивна подія трапилася тижнів через три після мого поселення в пансіон сеньоре Ереро. Увечері, близько восьмої години, мені причулося капання води. Я відклав книгу, яку в цей момент читав, прислухався і тут же зрозумів, що в повітрі вже давно... Застих різкий запах аміаку. Озирнувшись, я помітив, що на стелі в одному з кутків з'явилася сира пляма, і що штукатурка в цьому місці абсолютно промокла. Намагаючись якомога швидше усунути причину вторгнення смороду, я поспішив до господині на перший поверх. Сеньора вислухала мої претензії і темпераментно запевнила мене, що без зволікань відновить порядок. Доктор Мунюс, він пролив свій хімікат. Говорила вона, так спритно піднімаючись по сходах, що мені знадобилось чимало зусиль, щоб не відставати від неї. Він такий хворий, дивно для доктора. Він гірший і гірший, вже ніхто не рікувати. Гірший і гірший, нікого йому допомагати. Такі дивні хвороби. Доктор весь день набирати ванна, дивний запах мати вода, і не можна хвилюватись, не можна вогонь бути в тепло. У себе доктор сам прибиратись. Маленькі кімната тримати багато-багато всяких пляшечки і механізм. Робити з ними щось там, тільки як лікар не працював. Але я знати, він був знаменитий доктор. Мій батько чути про доктор Муня з Барселони. А нещодавно доктор вилікував рука сантехніка. Він її пошкодить. Доктор ніте не буду. Надав ті. Мій мучить Стеван приносити йому їсти білиз, ліки і хімікат. Санта Марія, наша тім доктора, щоб холод був. Сеньора Ереро поспішила на четвертий поверх, а я повернувся до себе. У кутку перестало капати. Я скривився від різкого аміачного смороду і взявся за ганчірку. Поки я витирав утворену на підлозі калюшку і відкривав вікно, щоб позбутися запаху, на горі почувся тупіт важких черевиків господині. З квартири, розташованої над моєю, раніше долинали тільки приглушені ритмічні звуки, ніби неголосно постукував палений двигун. Кроків доктора Мунюса, мого сусіда зверху, я ніколи не чув. Ймовірно, доктор завжди ступав дуже м'яко, тихо і обережно. Пам'ятається, я подумав, що за дивна недуга гнітить мого нечутного сусіда. Чи не є його рішуча відмова від медичної допомоги своїх колег всього лише примхливим дивацтвом? Напевно, так воно і є. Лікарі дуже часто недолюблюють колег по професії. Можливо, ревнують. Наскільки багато пафосу для людини, подумав я, яка волею долі впала так низько. Я б так ніколи і не познайомився з ним, якби не серцевий напад, що стався зі мною одного разу вранці, прямо за письмовим столом. Лікарі неодноразово попереджали мене, що подібні напади можуть бути надзвичайно небезпечними, і я знав, що не можна втрачати ні хвилини. Згадавши повідану сеньорою Ереро історію про сантехніка, я з останніх сил видерся по сходах поверхом вище і обесиленою рукою постукав у двері, розташовані прямо над моїм. Відгукнулися чомусь праворуч, із-за дверей по сусідству, Здивований голос Чистою англійською поцікавився Хто я і навіщо завітав Я трохи віддихався І відповів Тоді двері відчинились І я зробив невірний крок вправо. В обличчя мені війнуло Жахливим холодом На вулиці панувала Нестерпна нью-йоркська чернева спека До того ж Від нападу у мене піднялася температура І все-таки Мене пробрав нестримний озноб. Зі смаком підібрані меблі, витриманий в рамках певного стилю інтер'єр, вразили мене. Нічого подібного я не очікував побачити в пансіоні сеньори Ереро. Розкладна кушетка, що замінювала вдень диван, крісла і столики з червоного дерева, дорогі портьєри, старовинні полотна, і полиці заповнені вщен книгами. Все це нагадувало швидше кабінет людини неяби як освіченої і цілком культурної зі світського товариства, що володіє відмінним смаком. Але жодним чином не спальню в убогих дешевих пансіонах. Як з'ясувалося, розташована прямо над моїм скромним житлом маленька кімната з пляшечками і механізмами згадана сеньорою Ереро служила доктору всього лише лабораторією а мешкав він переважно в сусідній просторій кімнаті в яку вели інші двері зручні ніші і суміжна ванна кімната дозволяли приховати від сторонніх очей всі шафи та інші звичні предмети побуту благородне походження висока культура і витончений смак доктора Муньоса було видно з першого погляду. Це був невисокий, але стрункий, доброї статури чоловічок, одягнений в строгий, ідеально підігнаний по фігурі костюм від хорошого кравця. Породисте обличчя доктора з владними, але без зверхності рисами прикрашала коротка сива борідка, виразні темні очі дивилися крізь скельця старомодного пенсне золота оправа якого стискала горбинку тонкого орлиного носа, що певно випливало з мавританської крові, якою живилась якась частина коренів генеалогічного кельтсько-єберійського дерева муньоса. Пишне, ретельно укладене в красиву зачіску волосся, розділене елегантним проділом, залишало відкритим високий лоб. Всі помічені мною деталі складалися в портрет людини неабиякого розуму, шляхетного походження, прекрасного виховання і вельми інтелігентної. І незважаючи на все це, доктор Муньос, що стояв мною в потоці холодного повітря, відразу ж викликав у мене відразливе почуття. Причиною моєї неприязні до нього – Міг послужити, хіба що землистий, мертвотний колір його обличчя. Але знаючи про хворобливий стан доктора, на подібні деталі просто не слід звертати увагу. Можливо, мене ще збентежив, пануючий у кімнаті холод, протиприродний в такий спекотний день. А все протиприродне зазвичай викликає огиду, підозрілість і страх. Але неприязнь була незабаром забута і змінилася широким захопленням, оскільки цей дивний чоловік, якими б не були холодними його знекровлені тремтячі руки, проявив виняткове знання свого ремесла. Доктор Муньос з одного лише погляду на моє бліде, вкрите потом обличчя, поставив вірний діагноз і зі спритністю справжнього майстра взявся за справу попутно запевняючи мене своїм чудово поставленим, хоча глухим і безбарним до дивацтва голосом, що він, доктор медицини Муньос, найлютіший із заклятих ворогів смерті. Він розповідав мені, що витратив весь свій статок і розгубив всіх колишніх друзів, котрі відвернулися від нього за час небувалого медичного досліду, Тривалістю, чи не у все його життя, метою якого була боротьба зі смертю і її остаточне викорінення. Він справляв враження сентиментального ідеаліста. Мова його лилася нестримним потоком. Він говорив і говорив, не зупиняючись ні на мить, поки прослуховував мене стетоскопом і змішував ліки, принесені ним з кімнати лабораторій. Помітно було, що спілкування з людиною свого кола для доктора-відлюдника, замкненого хворобою в самотньому запліснявілому маленькому світі, було рідкісною вдачею, подарунком долі, і лише спогади про кращі часи змогли пробудити давно пересохлий фонтан красномовства. Він говорив і говорив, і я поступово зовсім заспокоївся, навіть незважаючи на сформоване у мене враження, що дихання не перериває плавної течії чемних фраз. Доктор намагався відвернути мене від думок про напади болю у грудях, докладною розповіддю про власні теорії і експерименти. Він запевняв мене, що серцева слабкість не настільки страшна, як прийнято вважати, бо розум і воля. Панують над органічною функцією тіла і що при правильному способі життя людський організм здатний зберігати життєздатність супереч серйозним ушкодженням мало того, навіть супереч відсутності окремих життєво важливих органів Він міг би, пообіцяв доктор ніби жартома, навчити мене жити або принаймні підтримувати в стабільному стані певного роду свідоме буття і зовсім без серця. Що стосується самого доктора Мунюса, то його хвороба дала непередбачені ускладнення, і тепер він змушений неухильно дотримуватися найсуворішого режиму, одна з найголовніших умов якого постійний холод. Будь-яке істотне і досить тривале підвищення температури повітря у кімнаті стане для нього фатальним. Тому холодильна установка з аміачним випаровувальним контуром підтримує незмінний рівень охолодження від 12 до 13 градусів Цельсія. Постукування паливного компресора холодильника я і чув іноді знизу зі своєї кімнати. Вогху оселю талановитого відлюдника я покинув відданим і ревним йому адептом, не перестаючи дивуватися, як швидко він втихумирив серцевий біль і примусив мене забути про нездужання Згодом я, загорнувшись у пальто неодноразово відвідував доктора Мунюса слухав історії про таємничі дослідження і їх моторошні результати з перегортав сторінки стародавніх відьомських книг що зберігалися на його стелажах Можу додати що з часом доктор Геній змусив мою хворобу здати позиції безповоротно. Схоже, в боротьбі з недугами він не нехтував нічим, навіть заклинаннями середньовічних цілителів. Він вірив, що в цих загадкових формулах містяться унікальні духовні стимулятори, здатні надавати найпотужніший вплив на нервові волокна, в яких згасло життя. «Мене ще пам'ятається», зачепила розповідь містера Мунюса про літнього доктора Торреса з Валенсії. 18 років тому старий доктор брав участь у перших дослідах молодого тоді Мунюса. Як раптом молодого лікаря вразила важка хвороба, з якої і почалися всі його наступні поневіряння. Доктор Торрес ретельно доглядав за своїм молодим колегою і зумів рятувати його від вірної смерті, як раптом старий доктор сам став жертвою того самого безжального ворога, з яким відчайдушно боровся, намагаючись вирвати з його лап життя Муніса. Ймовірно, навантаження виявилося не під силу старому. Знизивши голос і не даючись у подробиці, Доктор Муніос пояснив, що методи лікування були вкрай далекі від традиційних і включали обряди, склад і дії, абсолютно неприйнятні з погляду старого консервативного світу. Минали тижні, і я з найбільшим жалем констатував, що сеньора Ереро не помилялася, кажучи, що недуга повільно, але вірно бере гору над сеньором Мунюсом. Все помітнішим ставав Саніючий відтінок шкіри Мова ставала приглушеною і Невиразною Погіршувалася координація рухів Притуплялася гострота думки Слабшала воля Він і сам почав Собі помічати ці сумні зміни І все частіше в його очах Світилася похмура іронія І вгідливо звучала мова Доходячи до чорного сарказму Від чого в мені Знову ворухнулося вже призабути відчуття неприязні До того ж, у містера Мунюса появилась примхлива пристрасть до екзотичних прянощів в основному до єгипетських пахощів і врешті-решт в його кімнаті атмосфера зробилася приблизно такою як в усипальниці якого-небудь фараона в долині царів До цього часу йому стало не вистачати встановленого раніше рівня охолодження я допоміг встановити новий компресор, при містер Муньос удосконалив привід холодильної машини, що дозволило остудити житло спочатку до 4 градусів за Цельсієм, а потім досягти ще більшого успіху і вистудити кімнату до мінус 2 градусів. Природно ні ванну, ні лабораторію до такого рівня ми не заморожували щоб не перетворилася на лід вода і не зупинився нормальний перебіг хімічних реакцій. В результаті сусід доктора Мунюса став скаржитися, що від суміжних дверей тягне крижаним протягом, тож нам довелося повісити на ці двері важку портієву. Я став помічати, що мого нового друга мучить гострий, невідступний і все більший страх. Доктор увесь час говорив про смерть, але варто було мені лише згадати про похорон і інші неминучі формальності, як Мунюс вибухав глухим похмурим реготом. Так, мій сусід зверху повільно, але вірно перетворювався на божевільного, і навіть перебувати в його товаристві ставало злегка моторошно. Але я був зобов'язаний йому зціленням і не міг покинути його на сумнівну милість чужих людей. А тому, одягнувшись спеціально для цього придбане довге зимове пальто, я витирав пил в кабінеті доктора, прибирав там і намагався всіляко допомагати йому. Я став навіть купувати необхідні йому реактиви, з чирим подивом читаючи наклейки деяких банок, отриманих від аптекерів і на хімічних складах. Мені стало здаватися, що навколо оселі Доктора все щільніше згущується атмосфера незрозумілої тривоги. Я вже говорив, що весь будинок сеньори Ереро просочився запахом цвілі, але в кімнатах Доктора він був набагато гострішим, набагато противнішим і пробивався навіть крізь аромати спецій, пахощів і крізь сморід гідких хімічних випаровувань що надходили її з ванни, яку приймав лікар. Він стверджував, що ці процедури йому життєво необхідні. Зрештою, я зробив висновок, що огідні міазми розкладання — результат хвороби містера Муньоса, і здригнувся від жаху при думці, якою ж страшною вона повинна бути. Сеньора Ереро при зустрічі з нещасним страждальником незмінно хрестилася, а з часом взагалі залишила доктора на моє піклування, заборонивши і своєму синові Естебану прислужувати хворому. Мої боязкі спроби переконати містера Мунюса звернутися за допомогою до інших лікарів зазвичай приводили його в лють, стримувану лише страхом перед сильними емоціями, які могли вплинути на стан здоров'я. Але його воля і енергія не тільки не слабшали. А й навпаки, посилювалися і міцніли, так що хворий не допускав і думки про постільний режим. Апатія, що опонувала доктора в перші дні погіршення, поступилася місцем колишній фанатичній цілеспрямованості. І весь його вигляд свідчив про внутрішню готовність протистояти демону смерті, навіть коли той запустить у нього свої пазу. Доктор Муньос і раніше брав їжу з таким виглядом, ніби дотримувався порожньої формальності. Тепер же він і зовсім відмовився від непотрібного придурювання. Здавалося, лише сила розуму утримувала його на краю могили. У доктора стало звичкою писати довгі листи, які він ретельно запечатував у конверти і вручав мені, супроводжуючи найдокладнішими вказівками, сенс яких зводився до того, що я зобов'язаний був після смерті автора переслати всі ці листи конкретним особам, які переважно проживали на островах Ост-Індії. Втім, серед зазначених адресатів я виявив ім'я колись знаменитого лікаря-француза, що вже давно рахувався мертвим і про якого свого часу найнеймовірніші чутки пам'ятається я подумав, що француз якого вважали і вважають покійним можливо таким зовсім і не є всі ці конверти я згодом спалив не розкриваючи до вересня ні слухати, ні дивитися на доктора Мунюса без внутрішнього здригання я вже не міг колір його обличчя і тембр голосу вселяли відвертий страх, і я з величезним зусиллям терпів його присутність. Одного разу у доктора зіпсувалася настільна лампа, та електрик, що прийшов на допомогу, зіткнувшись поглядом з господарем квартири, звалився на підлогу в епілептичному припадку. Навіть пройшовши, крізь кошмар великої війни, ця людина ніколи ще не відчувала такого безмежного жаху доктору вдалося припинити судоми при він старанно уникав потрапляти бідоласі на очі і ось середині вересня як грім серед ясного неба на нас звалився жах всіх жахів якось увечері близько 1-ї години вийшов з ладу компресор холодильної машини і вже через три години випробування аміаку остаточно припинилося доктор затупотів ногами по підлозі закликаючи мене він сипив прокльонами голос його став неймовірно хриплим і деренчливим я з усіх сил намагався зробити хоч що-небудь, але мої дилетантські спроби не принесли ніякого успіху коли ж я привів механіка з розташованого неподалік цілодобово працюючого гаражу то з'ясувалося, що до ранку все одно нічого зробити не вдасться, тому що необхідно дістати новий поршень. Лють і жах, приреченого від людника, перейшли всі межі і, здавалося, стали роздирати зсередини розпадаючу оболонку. Доктор раптом судорожно затиснув очі долонями і прожугом кинувся у ванну. До кімнати він повернувся, з щільно забинтованою головою, сліпо обмацуючи повітря руками. Очей його я вже більше ніколи не побачив. Температура в кімнаті помітно піднялася. Близько о п'ятій після півночі доктор замкнувся у ванні, а мене надіслав у місто з категоричним наказом скуповувати для нього увесь слід. Який вдасться розшукати в нічних аптеках і закусочних. Кожен раз, повертаючись з незавжди вдалих походів, я складував здобич біля замкнених дверей ванної кімнати і чув, як доноситься за них нестихаючий плескіт води і глухе, хрипке благання. Ще, ще! І я знову кидався на пошуки льоду. Нарешті розвиднілось Ранок обіцяв теплий день Один за іншим відкривалися магазини, Господарі крамниць піднімали жалюзі Я попросив Естебана допомогти мені Або носити лід, поки я роздобуду поршень Або замовити поршень, поки я тягатиму лід Але відповідно до повчань матері Хлопчисько на відріз відмовився допомагати Зрештою я найняв на розі восьмої авеню якогось зашмарканого бродягу, привліг його в крамницю, в якій було багато льоду, попросив господаря віддати йому лід, а сам кинувся на пошуки поршня і механіка, здатного його встановити. Це виявилося вкрай непростою справою. Тепер уже я, подібно затворнику доктору, сипав страшними прокльонами, полюючи по місту за поршнем потрібної якості і розміру. Мене мучило жахливе відчуття голоду Але годі було й думати про їжу всі метушні, безплідних телефонних переговорів Марної біганини Гарячкових сіпань від контори до контори Від майстерні до майстерні Я снував по місту автомобілями Я мчав у вагонах підземки Я без відпочинку вимірював кроками Кілометри-кілометри вулиць І досягнув своєї мети Десь до полудня я відшукав такі фірму, готову задовольнити мої вимоги і виконати замовлення. Близько о на другу пополудні я повернувся в пансіон, де помирав доктор Муньос з усім необхідним разом з двома міцними і тямущими механіками. Я зробив усе, що було в моїх силах і сподівався, що вчасно. Але чорний жах виявився спритніше. У будинку я застав, Небувалий переполох Крізь хор переляканих голосів Прорізався густий бас Хтось гучно читав молитву Сморід стояв Особливо мерзенний І один із жебраків іспанців Перебираючи вервицю Заявив, що сморід Виходить з-під замкнених дверей Доктора Мунеса Найнятий мною нероба Як виявилося Приніс лід всього лише двічі Причому вдруге вискочив з квартири з гучними криками, витріщивши очі і кинувся геть. Мабуть, бродяга заглянув, куди не слід було, за що й поплатився. Але, як би там не було, переляканий бродяга навряд чи став би зачиняти за собою двері. А тепер вони були замкнені. За дверима панувала тиша. Лише зрідка падали на щось тверде, повільні тягучі краплі. Пригнічуючи в глибині душі кепські перечуття, я запропонував вибити двері. Але господиня пансіону принесла звідкись зігнутий дріт і вправно діючи ним, зуміла відімкнути замок. Ми заздалегідь підняли віконні рами та повідчиняли всі двері в кімнатах четвертого поверху. Лише після цього, затискаючи хустками носи, ми наважилися переступити поріг цієї клятої кімнати. Крізь її вікна, що виходять на південну сторону, падали жаркі промені після полудневого сонця. Від відчинених дверей ванни тяглася смуга чорного слизу спочатку до вхідних дверей, а звідти до столу, під яким зібралася страшна калюжа. Потворні каракулі Ніби навпомицьки Олівцем на сліпим Покривали залишений на столі листок Згиджений напевно Тією ж ковзаючою по паперу Липкою рукою Що поспішно виводила Прощальні слова Далі слід слизу Тягнувся до кушетки Де й закінчувався тим Що не можна описати Я не здатний не смію говорити про те, що ми побачили на кушетці. Але все ж я можу повторити те, що тримтячи, як у лихоманці, розібрав на бридкому липучому листку, перш ніж перетворити його на попід. Те, що я з жахом вичитав, поки господиня і обидва механіки стрімголов мучали геть з цього пекельного місця щоб дати нескладні пояснення в найближчому поліцейському відділу. Написане в передсмертній записці здавалося більш ніж неправдоподібним при світлі яскравого сонця, при реві вантажівок та скрипу шин автомобілів, що виривалися у вікно із забитого машинами асфальту 14-ї вулиці. Але я зізнаюся, Увірив кожному слову Тоді Чи вірю я в це зараз? Відверто кажучи, не знаю Над деякими явищами Краще не замислюватися Щоб зберегти здоровий глузд Тому лише повторюю Що з тієї пори Ненавиджу запах аміаку І відчуваю нудоту Як тільки повіє холодо От і кінець Корчилися смердючі каракулі. Лід скінчився. Цей хлопець заглянув і кинувся на втеки. З кожною хвилиною тепліша і тканини більше не тримаються. Ви ж пам'ятаєте, що я розповідав про силу волі, активності нервів і збереження життєздатності тіла після припинення діяльності органів. Теорія хороша, але до певної межі. Я не передбачив небезпеку поступового розпаду. Доктор Торрес зрозумів це і помер від потрясіння. Він не витримав те, що був змушений здійснити. Отримавши мій лист, він сховав мене в затишному темному місці і доглядав. Однак органи мого тіла до життя відродити не вдалося. Доктору Торресу нічого іншого не залишалося, як вдатися до мого методу штучної консервації. Тому знайте, знайте, я помер ще тоді, 18 років тому. А